Його обличчя знову скривилося, ніби він говорив про незначну помилку, яку можна було просто висміяти, відмахнутися. У Піп по спині побігли мурашки, вона стежила за ним. «Все обійшлося». «Я встиг до неї», – сказав він. Довелося поспішати зрештою, щоб повернутися на вечерю, але все обійшлося. «Обійшлося». Слово, яким користувалася і Піп, порожнє слово – під яким ховалися всілякі темні речі. Піп намагалася щось сказати. Вона навіть не знала, що саме хоче вимовити, просто хотіла спробувати, поки не стало пізно. Вона не могла прорватися крізь стрічку, але навіть безформний звук її голосу був достатнім, щоб нагадати, вона ще тут. Іраві ще тут. Він лагідно казав їй, залишиться з нею до кінця. Що це? Спитав Джейсон, продовжуючи ходити туди-сюди. «О, ні, не хвилюйся. Я врахував свою помилку минулого разу. Сигналізація точно вимкнена. Так само і камери спостереження, і всередині, і зовні. Усі вимкнені, тож тепер тобі нема про що турбуватися». Піп видала звук у горлі. «Вони вимкнені стільки, скільки мені треба. Усю ніч, усі вихідні», – сказав він. «І ніхто сюди не прийде до понеділка зранку», Тож і про це можеш не турбуватися. Тільки ти і я. О, але дозволь глянути. Джейсон підійшов до неї. Піп відсунулась до стелажів. Він опустився поруч, вивчаючи стрічку на її зап'ястях і щиколотках. Він цокнув язиком, возячись із мотузками. Ні, так не піде, занадто слабо. Поспішав посадити тебе в машину. Доведеться перев'язати. Сказав, лагідно поплескавши її по плечу. «Не хочемо, щоб ти повторила трюк тари, так?» Піп скривилася, мало не задихаючись від запаху його поту, занадто близько. Джейсон випростався, крекчучи, сперся на коліна, пройшов повз неї вздовж стелажів. Піп повернула голову, стежачи за ним поглядом, але він уже повернувся з чимось новим у руках, рулон сірої клейкої стрічки. «Ось і все!» Сказав він, знову опустившись навколішки, відриваючи край стрічки. Піп не бачила, що він робить у неї за спиною, але його пальці торкнулися до її, і по хребту прокотилася холодна хвиля. Їй стало зле, і якщо вона зараз знудиться, то захлинеться, як Андрі Белл. В уяві майнула Андрі, її привид сів поруч, тримаючи Піп за руку. Бідна Андрі, вона знала, хто її батько. Щодня поверталася додому, де жив монстр. Загинула, намагаючись утекти від нього, захистити сестру. І тоді дві окремі згадки спалахнули, як статична розрядка у мозку Піп. Злилися в одну, щітка для волосся, але не просто щітка. Фіолетова щітка лопатка на столі Андрія. Та сама, що була на фото, які робили Піп і Раві, належала Меліссі Денні, другій жертві Джейсона, трофей, який він забрав, щоб знову пережити її смерті. Він віддав її своїй дочці підлітку Мабуть, я отримував темне задоволення, спостерігаючи, як вона нею користується. «Мерзотник!» Думка урвалася, коли різкий біль пронизав її зап'ястя. Джейсон зірвав стрічку разом із волоссями і шкірою. Знову свобода, руки вільні, вона мала боротися, кинутися йому на шию, вижати пальці йому в очі. Піп зойкнула і спробувала, але його хватка була надто міцною. «Що я тобі казав?» – тихо промовив Джейсон, утримуючи її руки, що смикалися. Він підняв їх високо і незручно, притиснувши зап'ястя до металевої стійки стелажа. Клейка стрічка була липкою і холодною, коли він обмотував нею одне зап'ястя, потім стійку, потім друге зап'ястя. Піп зосередилася, намагаючись розвести руки якомога далі, щоб стрічка не була такою тугою, не так стискала. Але Джейсон тримав їх міцно, накладаючи ще шар стрічки. «Іще, іще, ось така», – сказав він, намагаючись посмикати її руки, але вони не зрушили. «Надійно, тепер ти вже нікуди не подінешся, правда?» Стрічка на роті проковтнула її черговий крик. «Так, так, зараз дійду і до цього не хвилюйся», – сказав Джейсон, підповзаючи до її ніг. «Вічно хвилюєтесь, вічно бурчите, всі ви, так голосно». Він став їй на ноги, щоб притиснути їх, і обмотав щиколотки новим витком стрічки поверх попередньої. Цього разу ще тугіше двічі, достатньо. Він обернувся до неї, його очі звузилися. «Зазвичай я даю один шанс щось сказати. Вибачитись, переде?» Він замовк, вдивляючись у рулон стрічки, ніжно проводячи пальцем по його краю. Джейсон нахилився і потягнувся до її обличчя. «Не змушуй мене шкодувати!» Сказав різко здерши стрічку з її щик, відриваючи від рота. Піп жадібно втягнула повітря, і воно відчувалося інакше через рот. Більше простору, менше страху. Тепер вона могла кричати, якщо хотіла. Кликати на допомогу, але навіщо? Ніхто не почує і допомоги не буде. Тут лише вони двоє. Частина її хотіла підняти очі і запитати «Чому?». Але не було ніякого «Чому?» Піп це знала. Він не був ні Еліотом Вордом, ні Беккою, ні Чарлі Гріном, у яких «чому» виводило їх із темряви в ту сіру зону, ту людську зону добрих намірів, поганих рішень, помилок чи випадковостей. Вона читала кримінальний профіль, і цього було досить. От де вбивці не було сірої зони, і не було «чому». Саме тому все здавалося правильним. «Ідеальна справа – врятувати себе, щоб врятувати себе». Тепер вона нікого не врятує, навіть себе».